На зимовий час. Ще трави і хліба не скошені, Ще роси дзвоном сонце будять. Та відчуваю, серце осені Вже тихо б'ється в моїх грудях. Всі вулиці мої закохані в весну, У молоду весну і риму і незриму. По вулицях оцих я тихо-тихо йду. Крізь мокру осінь, у холодну зиму. Замучили проблеми і хвороби, Це часто каже, мабуть, кожен з нас. На вулиці весна, та що поробиш? Я перейшов вже на зимовий час».